Neegi üks valgele meel, et ta vaid mõõdame ära, kellele on pikem... Noh... Rulikes. Okei, niimoodi... Ikke See. No Relv? Jah. Püss. Püs. Kuulib rits vähem? Jah. Riist? Ei. <laughs> Ei. Tavai, Ei, neegi rükkis, okei, okay, mõõõdame ära. Järgine päev siis saad kokku. Neegi ütleb, mul on 28. Palju sul vaid kairi? Palju suldab? 37. Millega mõõd? Kradiklaasik. Aga <laughs> <laughs> mul on 28. <laughs> küni